Havlicek kalózokat akar szerződtetni, és ez sikerül neki. Havlicek elhatározta, hogy az utazási iroda undok tisztviselőjét kihagyja az üzletből. Legfőbb ideje, hogy saját szakállára kalózkodjon. Burton Lardy rendelkezésére bocsátotta a megfelelő tőkét, és ha ez az üzlet sikerül, kibérel valahol egy cigetet, éves szerződésű kalózokat tart, prospektusokat nyomtat, és özönleni fognak a kirándulók hozzá. Kiment tehát Aucklandbe, hogy megfelelő vitorláshajót találjon a hozzávaló hajós kapitánnyal és legénységgel. Könnyenre állt akármelyik cethalász. Végre is néhány embert fogba tartani, könnyebb munka, mint elmenni a Bering-szorosig néhány cethalér. Akármelyik boldogan társul majd vele. Hogy Havlicek helyesen spekulált, azt a kikötő felső dokjánál holorgonzó sokféle hajó bizonyította. Alapos szemlé tartott, hogy a legalkalmasabbat válaszza. Néhány kis gőzös nyomban elvetett. Azután kiselejtezte a világos színű hajókat. kalózhajó hajó, legyen sötét. Végül megakadt a szeme egy hatalmas három árbocos hajón. Ez impozánsnak látszott. Elsősorban hatalmas vitorlázattal rendelkezett, mint a régi, hosszú járatú szkúnerek, fekete bordázata impozánsan magas volt, legénysége csupa marcon a szép szálember egy csomóban ült a fedélzeten, valamelyikük bencsózott és a többi énekelt. Távolabb, a korlátnak dőlve, szélesváló, hatalmas őszember könyökölt, és elgondolkodva nézte a vizet. Ez a napbarnitott ráncos arcú öregember majdnem két méter magas volt. Hosszú, haja kócosan hullott szét a feje körül. Igazi véncett halász lehetett. A hajó odalára ez volt festve. Friskó. – ha! szólt Havlicek. – Följönnék beszélni magával. – Ha akar! – szólt a kapitány, és a vízbe köpött, De Havliceket ez nem zavarta. Figurája egész jó kalóznak látszik. Felsietett a fedézetre, odament a kapitányhoz is bemutatkozott. Havlicek vagyok. Rendben van, mit akar? Jó üzletet hoztam. Magad halász? Látja, ha van szeme, vagy azt hiszi, hogy ekkora hajóval csigágat keresek? Akar sok pénzt keresni? Ne a fenében -e. Nyugodtan, halkan beszélt a hajós, egyforma hangon, közömbösebb. Figyelmesen végük hallgatta havliceket, aki elmondta, hogy át kell festeni a hajó nevét, ő majd szerez a jelmez kölcsönzőből egy halálfejes lobogót, és a mondott időben és a mondott helyen végrehajtják a megrendelt kalóztámadást. A kapitány nem felelt azonnal. Hát, nem bánom, mondta Némi tűnődés után. Nevem különben Johnson. Az ötlet nem rossz. De mi lesz, ha a rendőrség felelősségre von bennünket a milliómosok elrablásáért? Mm, – Legyen nyugodt, erre gondoltam, és megmutatta az írást, amit Larry már átadott. – Így rendben van, – mondta megnyugodva a kapitány, miután elolvasta. – Rendelkezésére állok. – majd meglátja, hogy alkalóznak lenni tisztességes és jövedelmező foglalkozás, – Biztatta Hablicsek. – a részleteket még megbeszéljük, a parancsnokságot természetesen én veszem át. – Ez természetes. Hablicsek elköszönt és jó kedvűen ment hazafelé. Derült hangulatát talán mérsékelte volna, ha sejti, hogy ez a napban nyitott őszember, akit kioktatott a kalózmesterségre, azonos volt a fekete kapitánnyal.